Ibu mentali, ibu yang sejati Kasih sayangmu, kasih yang suci Pengorbananmu di sanjung tinggi Jasamu tetap disalubari Pengorbananmu di sanjung tinggi Jasamu tetap disanubari Ibu misani, ibu yang sejati Kasih sayangmu, kasih yang suci Pengorbananmu di sanjung tinggi Jasamu tetap disanubari Korbananmu di sandung tinggi Jasamu tetap di sanubari Ibu oh ibu fitrahku murni Kelembutanmu menyentuh hati Semai kasihmu dalam jiwaku Kau disayangi kerana menyayangi Semai kasihmu dalam jiwaku Kau disayangi kerana menyayangi Ibu misali, ibu yang sejati Kasih sayangmu, kasih yang suci Pengorbananmu disanjung tinggi Jasamu tetap disanjung bari Bimbinganmu di sanjung tinggi jasamu tak disanubari Ibu oh ibu hatimu suci tulus ikhlasmu mendidik daku sanggup bersusah dan menderita demi kebahagiaan sekeluarga Sanggup bersusah dan menderita demi kebahagiaan sekeluarga. Ibu Misali, Ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu di Sanjung Tinggi, jasamu tetap di Salubari pengorbananmu di sanjung tinggi jasamu tetap di sanubari ibu oh ibu kau serikan di bakti amalmu tidak terperi beramal salih berperibadi mentaati Allah juga suami beramal salih berperibadi mentaati Allah juga suami ibu misali ibu yang sejati kasih sayangmu kasih yang suci pengorbananmu disanjung tinggi jasamu tetap disanubari pengorbanan. Yang tinggi jasa tetap Di sanum